היפופוטן! שאני מתקלחת, מסוון את הרגל, דוחצת ידיים, מצחצחת שיניים, רדי לללי, רדי לללי, הצביעו בודניות, מה מי זה? הצביעו בודניות, מי זה מדבר? גברת, את יודעת שהמצב קשה, חייבים להצביע בודניות. אה, אה, אה, לפי חברת הבחירות, האמבטיה הזאת היא מחוץ לתחום המוניציפלי שלך. נכון, הבחירות אין בכלל חוץ לתחום. מה תעשו בנוגיר למים החמים? או, אני אעשה גייזר באמצע הסלון. כאישה לאישה שקוראת לאישה, אני אתן החיתון לאישה עם דפים פלסטיק של העיר הטבולה. תרשי לי להחמיא לך על גזרתך. את נשואה? כן, אבל בעלי בעבודה. אם תבחרי בי, אני אתחתן איתך. גם אני אתחתן איתך אם תשכח בי. או, יופי. דני, דני, בוא, בוא תכיר את האבא החדש שלך. מרימה את באמבוטיה. אז מה תיכנס? תיכנס ללילה ללילה. אני אשנה את זה